Hallå Louise. Hej Tegs. Nu, nu är vi här igen. Tredje poddavsnittet. Precis. Vi vi växer in i den här rollen. Ja. Trappnusista. Roll. Roll. Ja. <laughs> ja. Nu sitter vi hemma med Mitchell. Ja. i i strand. Ja. Hur har det varit så sist? träffades? Jo men det har varit bra. Pulsen börjar öka. Lite grann. Mm. Men nu är ju valrörelsen igång. Ja. Så ja, det är bra. Ja? Det är det säga? Jo då, det är bra. Jag har väl varit inne en hel del och arbetat i, på mitt jobb då. Eftersom att jag är politiker också på deltid. Så jobbar jag på deltid. Och det är ju kris i, i omsorgen i hela Sverige. Så också i Soternäs kommun naturligtvis. Så jag har jobbat mycket, varit lite politiker. Det är inte så jättemycket att göra just nu. Men vi har ju en valrörelse och det har ju varit en hel del valarbeten. Och du var ju med mig här om veckan och knackade dörrar också. Precis, i på strand. Nej, i på strand är vi nu i Ja, men Det var trevligt. Vi har ju har, har tagit en cd ett område också här en dag och dörrar. Det är alltid liksom lite läskigt jag, att knacka på hemma hos folk. och Man, man, liksom, man är rädd att störa och jag tycker det är själv lite jobbigt om knacka liksom på hemma hos människor ibland. Men det är faktiskt ganska trevligt när man väl kommer igång. Liksom. För alla flesta människor är ju jättetrevliga och det blir ganska många roliga samtal. Och man blir lite valmaterial och sådär. Och nu är ju snart sommaren helt gott. Ja, just nu så känns det ju nästan som det är höst, fast det inte är det riktigt ännu. Men har du badat i år, Louise? Du, jag har kanske, jag har, alltså jag har, det här låter jättelöjligt, men det är sant. Men folk tror mig inte, utan de säger bara att jag är en badkuka. Men det är sant, jag har något som heter köldallergi. Och det finns något latinskt namn för det som man väl kan googla upp om, om man vill det. Sen hör jag, alltså, det blir temperaturväxlingar liksom på, Land och i havet. När det är kallt så får jag som nästet bruslakor. Jag kan inte göra det Jag kan inte bygga Det får vara väldigt varmt eh, och jag kan inte vara i så länge så att jag ner mig. Men jag har kanske stoppat mig tre gånger sommar och det känns för lite. Och jag har gärna haft lite mer soltimmar framför allt lite mindre blås. Jag känner mig inte klar i sommaren. Jag älskar sommaren. Och jag avskyr verkligen. Jag är inte när det blir mörkare. Jag mår ju jättedåligt av den mörka årstiden. det är inte så mycket kylan som mörkret. I december, alltså november, december, januari, februari. Alltså det är en plåga. Jag tycker verkligen det. Det, det låter drastiskt. Men jag trycker in mig D-vitamin. Och jag har en här ljuslampa som jag liksom trycker upp i ansiktet. Men jag, jag tycker det är jobbigt. Jag behöver faktiskt. Jag bävar eh, över mörkret. Och jag blir en helt annan människa i april. Men, ja, men än så länge är det ju ganska ljust i alla fall. Även det här augustimörkret nu. Det är lite vemodigt tycker jag. Mm. Men du vet ju att jag är ju lite så här. melankolisk i min natur mm. liksom Tyvärr. Men det är... Jag älskar ju mörkret i och för sig. Jag tycker det är så mysigt när det kommer det här. Jag vet ju att en del har problem med, med mörkret. Med, eh, det här med mörka morgnar. Man kan sätta på liksom lite ljus, dricka en kopp kaffe och titta ut och allting är tyst och stilla. Så, och så kommer man hem och så är det mörkt och så tänder man lite lampor. och Det är liksom mysfaktor för mig. Men, eh, men sen när våren kommer, då är det precis som hela kroppen vaknar till när solen ja. strålar och så sprittar jag iväg och får hur mycket energi som helst. Men eh, jag blir aldrig trött och deprimerad på vintern på Så jag tycker det är lite mysigt. Och inte bara grått hela tiden. Det kan ju vara ibland. Och då, då känner man sig lite trött och sleten så, eh, just på dagarna. Men på kvällarna när mörker kommer. och kan det hända lite lampor då? Du menar det? För du, du, du, du tycker att det känns okej okay, att åka hem. Efter en arbetsdag. Det är mörkt när man åker mörkt när man kommer hem. Ja, det gör här, det. Jag är det att jag har varit som du. Därför tänker jag... ja, så det, det kan jag tycka är mysigt med att bo just i, i, i Sverige. Det här med att vi har de här årstiderna. Att jag liksom får mitt mörker ibland, får tända mina lampor, känna att det är så lugn. Och sen så kommer jag här våren och solen och sprittar jag iväg hela sommaren. Jag sprittar iväg i... i Maj, tack just. <laughs> du drar det här sådana vemodigt in över mig. <laughs> Nej, jag gör ju inte det. för Man har jättemycket att göra. Man, måste ju, man kan ju inte gå i det. Man får ju liksom hålla igång. Men det är ett tung sinne liksom på något vis. Ja, ah. ah, så vanligt är det inte. Jag ska inte överdriva. Det, det är värst innan mörket har kommit på något vis. Nu när man, när man tänker på det. Men det kanske inte var det vi skulle prata Har ah, du badat förresten? Nej, absolut inte. inte. Inte en enda gång? Inte en enda gång, nej. nästan så jag skämt. Ja, nej, i början av det semester så var det, ju, alltså det var ju varmt men ändå inte riktigt så varmt. Och så var man nere vid stranden så var det ju jättemycket maneter så man var inte sugen på att bada ibland. Eller jag hatar maneter, vare sig det är blåmaneter eller brännmaneter. Brännmaneter tycker jag inte om alls, men uh, blåmaneter det är slämmiga bara. Så att jag vill inte bada bland blåmaneterna heller. Du hade hellre badat i en gröt av blåmaneter om jag kunde få en vecka mera ljus. Under den, den mörkliga av våren. Tänk om bara november, jag kunde få en vecka bara med ljudna sol. Liksom. Oh, Då hade jag gärna bara en gröt av blåmaneter. Och det är olika. Ja gud jag, jag glömmer aldrig det var när jag, ja, då var jag 12 då, då badade vi hela tiden så var vi nere i Långviket där kommer från och så skulle bada Och det var så mycket maneter det var sjukt mycket. jag tror aldrig jag sett så mycket maneter i mitt liv efter det och inte innan heller för den delen. Men det var som man skulle kunna gå på maneterna. Det var liksom hela havet var fyllt av blå maneter och brännmaneter. Det var helt galet. Jag badade inte kan jag säga. Nej, Men du kan ju bada i en gröt med blommaneter. Men vet vad som gömmer sig bland om man heter. sa ju inte att jag tycker om att göra det. Men om, om jag hade blivit erbjuden en veckas uh, natt sol i december. Mm. Då hade Så jag gjort lätt hoppat i gröten. Ja, det synd att jag inte kan påverka ja. det. Sen hade jag ju garanterat filmat dig när du hoppar ut i gröten. Ja, ja, ja men nog om det. Jag tänker att... Vi sitter ju här idag för att vi ska prata lite om starten på valrörelsen. För nu kör det ju igång ordentligt. Nu har alla kommit tillbaka från semestern. Och de som inte har kommit tillbaka från semestern, då får vi dra. Därifrån. Börjar den senare för varje val. Eller är det bara en känsla man har? För jag har tänkt så här, men det är väldigt kort och intensiv. Det kanske brukar mm. vara så. Alltså jag, jag kände nog att den började tidigare, förra valet 2018, men jag vet inte om, om det är så att det är så sent och att det var bara 2018 och den var lite tidigare. Eller handlar det om att vi har haft en pandemi som gör att människor inte riktigt har kickat igång nu Jag vet inte riktigt vad det handlar om, men... Men det känns som den blir kort. Alltså kort och intensiv. Ja, liksom. Och... Det är inte många dagar vi har att spela på här och försöka göra alla de här sakerna som vi ska göra. Nej. Och från eh, i morgon så får vi sätta upp eh, valforskärer i Svårdnadskommet. Okej, okay. vi får sätta upp. Men nu, rä nu räknar du snabb, snabbare, för vi spelar in lite innan. Ja, vi, det uh, 24 augusti tror jag vi vi sätter upp i tomme. Och då sätter alla partier upp samma kväll. Mm. Uh, och då slåss det lite grann om platserna. Eller det var den som kom ut först. Ja. Och sen så tar vi ner dem igen den 12: Alltså dagen efter valet. Men, men, och jag tycker att vi, men det är ganska gott klimat. För förra valet så hjälpte vi åt. Och, och om det var någon som hade vänt till exempel. Eller tyvärr blivit nedriven. För det var ganska många som blev nedrivna förra valet. alla hos alla partier. Det saboterade helt enkelt. Men då hjälpte det svårt att åka ut och stötta varandra över partigränserna. Det, är det. det var gemenskapen. Annars så är det lite tuffare klimat kanske. Men där, det gjorde vi faktiskt samma sätt. Mm. Och då mm. tänker jag tänker att jag undrar ibland hur de här valaffischerna egentligen ger dem någon effekt. Men det gör de kanske. Det har kanske till. De ska finnas där några veckor innan valet. I alla fall. Mm. Ja precis. Och det har ju också kommit överens om. När vi ska sätta ut våra fiskar så att man gör det samtidigt. Mm. Så gör det samtidigt. Mm. Ja. Vi får se om vi har några uh, i det här valet. Det är nerivna så. Jag vet inte, i EU-valet åkte jag runt och satt upp nya flera gånger. Mm. Mm. Vi gjorde det i förra valet. Men ja. människor, mm. alltså, både i ton och sorterna, så, kommer så, att få se våra ansikten då, ja. runt om i, eh, i bilden. Ja. <laughs> Precis. Både live och officiellt. Ja, vi kommer ju vara med på riksdagsfischorna. Ja. Vi ska ju ha lokala fischar i soporna, så där syns ju jag. Men har ni riksdagsfischorna i hela? Ja, de kommer ju Ja, så var det ju förra valet, så det förväntar jag mig verkligen att du får med valet också. Så att det på mm. Men nu var de färdiga i alla fall centralt. Det kan jag höra, så jag hoppas det lätt. Att vi får dem och sen så blir det en process att fräffas vi och ett och, och stikar upp dem och ger ordning dem. Eller man limmar upp dem. Jag vet inte. Jag brukar faktiskt inte vara med när vi försöker vara tillsammans. Jag brukar ja. Jag Det är någonting annat just den kvällen. Annars är jag i allt. Men, men, vi har ju häftat upp dem. De, ja. de hårda i papp. De har vi bara tagit liksom två stycken och satt ihop. och att med buntbandet är de här uttatt man kan där. Mm. Jag tror det. Mm. Och, och sen de mjuka fischerna då. Som mm. jag förstår att inte fanns några i år. Då brukar man ju banka ner en sån här tapar i marken Och så fätta på. Men jag tror att förr kanske man limmar på också. Men man mm. har ju en sån här jag hade mm. ju Det var ju väldigt käckt faktiskt. Jag tog med mig jan -Olof. Som har varit aktiv längre i partiet där hemma. Och han var ju grym på det här Och att banka ner. Så han tog pinnen banka ner den och med slägga. Och sen så satte han på den här andra med en skruvdrag. Vi har också några riktigt grymma, eh, grymma grabbar. Kan man väl säga mm. Som jag med varm hand och överlåter. Sätter upp alla pinnar mm. runt om. Nu ska jag bara stänga min för en den Du går typ förresten till resan. Tack, kaffe behöver man ju ha. Ja, och inga sponsorer har vi fått i en här. Jag har hoppat att alla där har där, man tackar sina sponsorer och vad liksom. Ja. Ja, men jag tackar dig för kaffet. <laughs> jag har sponsrat Jag kaffe. Det är någon som lyssnar det. Det var trevligt med några sponsorer. Ja, Men lite kaffesponsorer ja, kanske för... Ja, nöfteras, sponsorer ja, ja. någonting sådant där trevligt. Ja. Så att vi har någonting att tugga på och, mm, och så mm. Blir vi gladare och podda det. Ja. Mm. Precis. Vi har lite barn hemma här också, så det är bunkar och slå lite ibland. Men det får vi stå ut med. Det får vi får stå ut Så är ju livet. Ja. Ha, vad förväntar vi oss av valrösten, då Jag förväntar mig att äh, den blir trevlig. Och att alla partierna fokuserar på det som, som man vill göra. Eh, och inte på vad alla andra gör fel. Jag hoppas att det blir så. Men jag är faktiskt lite, lite bekymrad kring eh, eh, klimatet. Liksom att det hårdnar. Framförallt på sociala medier. Och Kommer vi råka ut för någon påverkan från till exempel eh, ryska trollfabriker? det tror jag mm. Mm. och det är läskigt hur känner du? vad du för förväntningar? men rent lokalt kan jag ju säga att då har jag faktiskt förväntningar på att det ska vara roligt bara att träffa människor mm. och, och bli inbjuden till lite debatter kanske och, och, och åka runt och på torg och knacka dörr och eftersom jag är riksdagskandidat så får jag åka runt i hela partidistriktet så jag har blivit schemalagd Runt om i alla 14 kommuner. Nästan alla 14 kommuner är inte riktigt allra. Ja. Och det är ju jätteroligt. Nej, men jag, alltså jag förväntar mig att det blir roligt lokalt. Jag tycker att det har ett väldigt trevligt klimat. Och vi som har lagt Nej, Jag tror att det blir roligt här hemma. Men eh, sen är det ju hur det blir på, på den centrala nivån. Naturligtvis. Det känns som att... Eh, har varit värre, Det var värre förra gången. Men jag vet inte om det kanske är för att jag inte har så mycket vänner eller så på, på sociala medier som har andra åsikter, eller jag vet inte. Men jag tycker inte att jag märker riktigt det här att. Det blir en paus. <skratt> ja, ja, vad händer nu? Nelly? du får inte gå fram och tillbaka för det låter jättemycket i mikrofonen. Okej. Okay. Mm. Ja, jag det? Kan du få tala stänga av eller ska du ja, fortsätta? och så bara det jag, ja, ja. Jag, jag vet inte om det ens låter så mycket. Det kanske det gör. De, de, de, Ida hörde mina fågelkvitter. Ja, så. Nej, men det hörs. Men så mycket mammas smykar förbjudet. Ja. Att det en... Så att den är mycket det Jag känner lite, lite sömnig. Ja, men. Mm. Eh, mm. Ja, oh. ah. men gå in på, på, på mammas rum istället då. <kör> så, okej. Okay. Mm. Ja. går ut i eten igen. Vi pratar, men hur valrörelsen är? Eller? Mm. Du, eller jag är ju borta nu. Jag pratar vi om mammas sluta? Valrörelsen, vad du förväntar och att vara Du. Pratar att du tycker att 2018 var det värre? Mm. Oj, ja. Ja, men jag vet inte om det var värre då eller om det är jag som inte kan se det på sociala medier nu. Men, men det känns inte som att det är så mycket påhopp från andra partier så riktigt som det har varit. Men det är kanske för att valrörelsen inte har kommit igång riktigt ännu. Om det är det som är grejen. Eller om jag inte ser det på nyheterna eller... Inte. Nej, än så länge, men återigen, vi spelar in lite innan det finns, så är det ju ändå ganska lugnt. Men, men jag är nog beredd på liksom, yttre attacker, och då menar jag inte kanske Centerpartiet i Tommel eller i Soternät, utan, utan eh, från, alltså, från Ryssland eller Turkiet eller Iran eller vad, vad som helst. Liksom. Jag tror att det finns en... Det finns lärare ja, som, som vill splittra. Det är ett negativt sätt att splittra samhället. Låt mig vara lite paralys. Det är jag inte, det, det ja. tror jag. Men <laughs> kanske <laughs> lite. <laughs> Men, <laughs> ja, jag känner att om jag, jag se man ser om hur det är runt i världen och olika länder och så, så, så är de här splittrande karaktererna. Man ser dem mycket och för tror att vi faktiskt är lite nöjda om det inte tror att de ännu finns här i Sverige och påverkar våra val. Naturligtvis finns ja. de här och de påverkar oss också. Kanske, Kanske inte där liksom, ni ser dem hela tiden men det, det är klart att det finns där liksom. Så att det är viktigt att ha ett ena samhälle och att det liksom, hjälps åt där Men ja, vi får väl se Eh, hur, eh, hur skit det kan bli men eh, det är ju ändå så att eh, det har ju varit lite grann med att eh, Moderaterna går ut och säger att vi eh, vill göra vissa saker som inte alls vill göra så. Mm. det de är ju det där när andra mm. partier går ut och säger saker som inte stämmer och det är ju inte det är ju mm. liksom inte skit tycker jag Nej. och jag tänker jättefattat att vi håller oss från det och jag kan sig det och möta det när Jag kan möta det det när man kan modifiera det. Det är Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Det, i Bennett yeah, ja. det, det jag vet, vet Det är väldigt bra. Det är väldigt Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Det Det ska väldigt Det Det och det handlar han, ju om att där ja, den, den är en sån här privat Men det är, ju socialt, så så så så så så så så det. så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så vad mm. mm. för förra det, alltså, var det, ju, det var det. Var ju, det var ju det alltså, att ska lägga ner vårdcentral. Om man menar alltså, så att det det faktiskt bra. När grönsammanhanget kan de, man, så regionen. Om man stanns eller lägger ner sjukhuset i vårt område. Eller vård. Så. På lokalt nivå skulle vi lägga ner vårdcentral. Det var det för att ju det om man har rätt lats en, så, kommunen, alla, en, Inte så en stor kommun, kommun, en podelvis, men så en, stora ytor eh, ska, ska man förstå att man ska ta sig till Det gör det man inte på lokalmåd. Tack Jag ner Det är inte den som är frågan. Vi kör och det är ingen som vill minska vårt utbildning. nej. Men men med mm. den grejer, mm. det är inte men grejer det har, har varit det med så mediaacting-serien där så stopp stoppa fast i cykeln med moderatorerna och sociala kommentarerna är ju kongräts för att inte där någon påfaller. och den den det inte jag i i insikt sist tidigare men men nu känner det jag här det, borde det borde man väldigt illa här för det då kan har alla sociala bråkningar i närheten, men man borde kunna automatisera att man masseras dem i kinden. det är det är så. det ah ah ah ah Nej, nej. Det är inte någon av, av, av uh, mannsvagnarna eller pajen eller något som styrker den är eller något Och då ska jag säga att sociala nätverkerna inte får den där att, att, att göra, att göra uh, Även, och, Eller det kan vara. Och det kan ju inte till den där på nätet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Alltså att vara smutsad liksom. där liksom. Det, är, det, känns, det känns inte. inte. Det är också <här> det också att vara Men det är ju nog jag, jag, jag tänker också, också möta människor Vi har ju också en, en del, del, alltså vi har, har uttryckt ut alla våra val så och sådär, Men vi har ju vissa delar som vi går på han ska väl ha märkt att han har gjutit det, det, det och det. det är det som, som är är vad han är naturligtvis. Och det det är så jag vill inte titta dem på rullande på rullande. Så ja det kan jag inte. Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja jag ja ja ja ja det ja ja ja vi e, jag vill ju möta det, vi vill, och vill prata, vill, och vill diskutera. Det är bara det att det är en så är det så utskrivat allting. Um, och om, om, om man, och om man vill liksom finna röster rester alla vi vill finna rester och alla partier ut. Och, och, och man slås slå om de Jag gillar ju personligen, personligen mer att möta mellan och jag jobbar aktivt och, vill och, vill och lyssna ju den tiden så, så, jag, jag hoppas att sing. det blir men vad vad jag pratar med talare som funna med lite i mm, ja, ja. man ju prata med människor ett De av tångorna som det har ett val så jag det blir lite riktigt lika jag skulle vara med då det var det med människor. Där, et, et, mm, Eh, annars Sjukra, vi ju, det man där. Man har man det annat jag har haft, och så kommer inte här. Ah, ah, eh, och och nu, nu ska ni inte säga vad no, no, no. no, no. det, det är inte det är det vi gör som räknas. Det vi har här och har det är... Kan nu i några år Jag varit men men det jag ju i så det är jätteviktigt för det är att vara en del av samhället som som fintret. vi för är verkligen för att ha ett roligt och det är jätte roligt det är väl det är ändå jag Hahaha. Är det Är en inte? Tja, det Det är inte. Det inte. Det är är Det är Det Det är Det Det är inte. Det inte. Det är Det Det Det inte. Det är är Det är inte. Det är Det är det här det är någon som, som kom till dem en vecka med sport uh, till ungdomar. att de som att ska, ska ha gratis sportkunder um, eller såmådan eller något men det, det jag, är ju en, en bra grej. för det, för det hade vi för förra var det inte också hade vi däremåden frågan men så så så det det så så så så så så så så jag så så så att det, det, känns det känns jätteviktigt. Och den lönade vi att vi tog upp, upp den barnledningen. För, för att som, eh, som, som föräldrar och, och ha flera, flera barn. barn eller du bara köra barn och, barn och, och inte råd Och och, och, köra och, köra och, så. och så. Det, det är ger er mycket extra. extra att att barn kan, kan, kan få I Det är för dem. För alla naturligtvis. Men det är så viktigt för dem som inte ha förföringar eller något i sina barn. barn. Då, blir då blir det att de barnen fastän de har nått lite utanför. här, men, men helt helt kan det till, till, till är inte så här barnas tapset i ett helt ställe. Det är några få att som Men det kan ju vara att ta tag i jobbet bara istället för att fråga någon att roa och skaffa togg eller till kärleket. Så det där lilla som är så gott som, som man, man inte, inte riktigt tänker, tänker på alltid. man göra några skolglasor av skolarna eller ut av kommunerna naturligtvis men men det här, det här falle falle lov. Lov. Det är några Ja hade att det där här inte bara, bara på sommar, på men när det är vinter och göra någonting. Det är inte bara man är man kan gå så och så, men det borde vara på. Vischa lite grann även ja, om vi får det i en passkommun säger kustkommun. Det finns inte en kärsarvindomar. Men att man ja. kanske kan ta sig någon annan. annan. Åka, åka till, till Utövande Pio. pio. Eller, ja, vi har ju här också i Kjellman. Läsa man träffar kopp. Eller man gör någonting utanför sin ja ja ja det ja är. Det, det jag bra och jag, ja ja ja ja det, so, det ja Man kan ju ja ja ja är att ja ja Det ja ja ja ja ja till ja ja ja ja ja ja Det ja Det ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja och där, och där den fick att den bildstenen funna den alltså av den, det här är ju en sjuk framång alltså är ju såna alltså, alltså, mm -hmm. mm -hmm. eh, Kan jag undantag ja, ja, <skr uh, <skr mm eh Calebqvist säger ja det vet det ja det är jättebra annars är det det här den här prioriteringarna som Partiet har tagit som, som man är en det. Också på på man hade hon sitt första tal, tal där, som, som, som, som tidigare Att man ska äh, lyfta efter varje, varje sten- för att förbättra kraftläggningskonventionen. Och kriminalitet och man det till att Och det här är ganska bra att lyfta varje det, det ja det ja kommer jag alltså <går> men men, men och, och, och den, <går> med med med den, där, den men, jag men jag tycker att det är bra han han gör jag, det han han det. det då har där vi en, en ganska, ganska bra just det han han ringer på var ordar och och och och och och och och och och och och och och och och och och och och Skola, Skola också, och av och på kort. Det är det är det som är likasåligt det är ju hårdad att det är rätt. det var ju någonting i alla fall fast eh på ett partitur det ska vara då paror som straffar. så det måste vara det här arbetet runt dem det precis bara är för för det med men inte det faller att i kriminalitet eller i drogmissbruk eller vad kan vara. Som, mm. som, som mm. oftast, så alltså, alltså, ett drogmissbruk kanske också fortsätter att, in i Men att, Men vi, att vi, på, på något sätt det för det, är att, man, att inte man inte återfaller i de här benarna då. Att man, är man, inte inte det, för att man ja. också förebygger för för det. det. Så att det, det tror är ännu mer viktigt. Att, att man, man bara bar folk, folk väntar sig hela tiden och straffar dem. dem. Det, är det är klart att man ska, ska ta sitt straff för, för det man, har man gjort, Det är inte det, det, det jag menar. Men, men jag tror att man också behöver höra att, att hade det här ja. Ja. Ja. händer man, man Ja, det man tillbaka. Det kanske det man kan gärna att man man så vi pratar man, lite om stratifiera det här det är ju segregation alltså, och, och kriminalitet det är, det är ju Vi pratar vi, det. om det blir forskar forskar så sant exakt att alla alla partier och, säger samma, samma sak och alla alla partier pratar om kriminalitet segregation men men men i väl att vi mm. mer har den här, här, den här med sociala frågor när mer är här. Att folk kan ge en social Så vi av skolan. Vi av jämställdhet. Det mm. mm. mm. e sociala ansvar. Det det och det tror jag Det är viktigt. Är viktigt. Om man börjar ju med våra väljare. Pratar, när, man kan välja det och, och säga att man ja, säger, säger samma, samma sak. Det spelar ingen roll. roll. Om man röstar på du eller Om man röstar om sociala säger samma sak. Fast det, Fast det är inte det det handlar om. Det handlar om den ideologi som, som vi har. Mm. Och hur, hur sociala ser sig ut. Liksom. Och, det och det är det, det sociala, sociala ansvaret, ansvaret. att vi på, på alla, alla liksom. Och vi, och vi säger inte samma sak, sak som jag än. Men, jag men jag tycker jag tycker vi, vi faktiskt ännu mer, mer pointerar att det du med säger nu. Och jag, det, och jag, det är en, en, en, en, en väldigt med de här här så, så, så, så så har man jag jag har i så så är det jätte stort stöd till din din din det din din man din din din din din din din din din Ja, alltså alltså, man får påföljer att man, påföljt, man, påföljt, det där, man, man, man, man har brutit, brutit det, de gemensamma reglerna som vi det här samhället har satt upp. upp. Och det, och då, det är väl rätt att det ska man som på påföljd att man inte, att inte kan bryta, bryta mot det, det. samhällsfraktet. Och, samhälls och, och, och sen är det, det väl också att skydda oss andra som går här på gatan och taget att vi inte ska vara rädda. Det kan jag förstå. Men men det har ju inte någon rätt preventiv effekt. Och om och vi inte har någon kriminalvård kritero, här, eller att tala om så, så, så, så, så, så, så blir mördigt. man inte direkt en, en förändrad. Det, kanske det krävs mindre vilka viktigare än det andra. Det det där där jag, faktiskt, jag faktiskt det här med, med att lyfta på varje sten. Tack man skyndar det där. Det är bra. Men vi mycket mer på det, tycker jag. Och sen så har vi lite klimatet, att att klimatet att det ska vi med i den land, land. Det, land. Det, den gröna, gröna ställningen och det handlar man, om nog både om att man faktiskt få som jag menar man, man tänker efter hur vi kommer er hur lever måste vi göra för ja kan inte kan bara har många som vi hade men när de här om en en utveckling och där och också sociala Vi är ett har industri här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 så alltså, alltså, vilket, vilket är vill vi lämna till våra kommande, kommande generationer? Våra kommande generationer? Hur, mycket Hur mycket pratar vi om vi egentligen? Är, det Det är, det ju, är ju hårt viktigt för ska ska våra kommande, kommande gener, generationer. Och våra och barn och barn, och barn, barn, barn, ska, barn ska de liksom, liksom, få ett land som kan lera, lera, på, ett på ett bra sätt, sätt liksom. liksom. Så, måste så måste vi göra någonting en Det för att vi har ju förstört väldigt mycket tillbaka det. är mycket bättre idag än vi då men man kan ställa st allt, st allt st i marken. Sen tänkte jag vet jag, vet inte, jag vet inte Jag vet hur det är. Jag vet inte hur det är. Jag vet inte hur det är. Jag vet inte hur det är. Jag vet inte hur det är. Jag vet inte hur det är. Jag vet det är. Jag vet inte det är. Jag vet det, jag är jag är inte säker att man gör det just nu är länder så, så, så, så att så så så folk kanske, kanske vet att man inte ska lämna mycket så, så det är Men i det då men alla de här som är kvarlig så det ju också. Det här är en riktig fråga jag det är väldigt bra att socialdemokraterna har tagit till en fråga. Att man tänker visst och tänker faktiskt på... 15,30. Lite längre. Även i år. Vi menar, vi är i nu. Jag tycker det nog jag upp. ner är ju naturen. Man har det. Man har inte man inte i mänskligheten tillräckligt Jag tycker det är en jag Eller det Men det är klart att det känns bra. Som sa, man är, man är mycket på. Å andra, andra sidan, sidan så, så har vi fått en högre levnadsstandard. Så att med och reser och, och konsumtion, matsvinn, matsvin. det har ju ökat. Alltså, alltså vi flyger, flyger hela världen. Vad är, det, vad, är det, vad är det svenska? svenska slänger 25-25 sann. Det är ju illa alltså. Vi väntar väldigt mycket köks och slagart. Vi konsumerar mer och mer ut ur våra köks. Det är inte hållbart. Men jag tycker, men jag tycker att, det att det är bra. Och jag, jag, socialdemokraterna, socialdemokraterna kanske har varit det partiet som har, partiet som har tycker jag tidigare har direkt liksom det, det vad gäller miljö och klimat. klimat. Men, men, men, men mm. nu har ju partiet vaknat och, och man gör det på ett, på ett direkt, på direkt sätt tycker jag. På ett hållbart sätt, på ett realistiskt sätt och på, på, på ett rätt rättvist sätt, rätt sätt, rätt sätt också. Så att de är rikare kan få bidra lite mer. Helt enkelt. Och... Och vi, och vi ska inte skapa nya lönsamma och konkurrera, konkurrera på med andra medan de är Det är skämt, skämt. Ja. ja, nej, nej jag, tycker jag tycker att det, att det är, vi är, på vi är på gång, gång helt enkelt. No, no. Ja, ja nu nu jätte jätte på är att köpa har det kan kan sen ja, då orr mm. ja ja jag Magdalena på tårten nej det kommer ju linjer och ja ja, ja där. Det. Ja. Ja, det är inte så gott det här ja Jag vänta please ja ska vi se om jag fick tack tack tack tack så mycket. Ta ta ta Hej